Kresszont partjainál villámgyorsan felsorakoztak a Karaz zsoldosai. Több ezer vörösköpenes harcos, három légió fejlődött fel több soros vonalba, hogy megvédelmezzék a citadellát bármiféle támadástól. Epén anatomban leginkább attól lehetett tartani, hogy a gályákról parkosszál néhány száz robszolga, és megpróbálja áttörni a védelmi vonalat. Hogy a helyzet ennél sokkal aggasztóbb, az csak percekkel később derült ki. Most a körülmények átláthatatlansága ellenére is egyértelműnek tűnt a kresszoniak túlsúlya. Nem csak a partszakaszt védő légiók, de az idegen istenség lábainál horgonzott több száz kiválóan felszerelt gája is bevetésre vált. A lakomára hívott vendégek ekkorra már csak nem mindannyian bemenekültek a sziget belsejébe, többnyire az arénába, s azon túlra, a misál barakjai közé. A parton csak a Dózsa és szirenna maradt a díszes kompániából. Kriocs intésére mind mindkettőjüket megkötöztette. A tektörök futva csatlakoztak a parton felsorakozó légiókhoz, és a sziget királyra most csupán Szattamóra vigyázott. Ha kiderül, hogy bármi közöttök van ehhez, üvöltötte, dűtő elfúló hangban a karaz, és a két part között elnyúló gálya sorra mutatott. Megkeserülitek még azt is, hogy megszülettetek? Szellini nem válaszolt. Csak szomorúan felemelte fejét, hogy jól láthassa, amint a túlpartól, korrelapolizból égveszökő pórfelek kíséretében megállíthatatlan vihar özönlik le a hegyen, át a kikötőn, neki az első gályának, melynek tatja már régen a mólóhoz kocsant. A kikötőben tolongó meg pánik szerűen tért ki a förgeteg útjából, Akinek nem jutott rá ideje, azt halállal tiporták a lovat. Kröcs követte tekintetével a dózse pillantását, s csak ebben a pillanatban ébredt rá, mire számíthat néhány percen belül. Csak áltott döbbenten, levegő után kapkodva. A halál szélvészként közeledett felé.